Hanni und Nanni geben ein Fest. Oh, Hanni, sieh doch mal! Ist das nicht toll? <lacht> oh ja! Oh, vielen Dank, Mutti! <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> Geburtstag zu haben ist ja eine feine Sache. Ja. Ich finde es bloß schade, dass wir nicht 14 Tage später auf die Welt gekommen sind. Nanu, was habt ihr denn für sonderbare Wünsche? Ach Mutti, ich bin nur nicht ganz zufrieden. Ja, und warum bist du nicht zufrieden? Ach, sieh mal, seit wir in Lindenhof zur Schule gehen, fällt unser Geburtstag jedes Mal in die Osterferien, dass wir bis jetzt nie während der Schulzeit Geburtstag hatten und deshalb nicht im Internat feiern konnten. Ach, ja, das so. stimmt. Mutti, du glaubst gar nicht, welchen Spaß wir bei den Geburtstagsfeiern schon ja, gehabt haben. Ja. Mitternachtspartys gab es, mit tollen Torten und Kuchen und Pralinen. Ja, ja, ich weiß schon, ihr habt's ja oft genug erzählt. Aber wir selber konnten unseren Geburtstag noch nie so feiern. Das ist einfach ein Jammer. Wir werden immer eingeladen, genießen die Feste, aber wir können die Einladung niemals erwidern. Ja, das ist allerdings eine furchtbare Lage für euch. Aber wieso könnt ihr die Einladung nicht erwidern? Ihr könnt eure Geburtstagsfeier doch verschieben. Ihr feiert einfach später, wenn ihr wieder in Lindenhof seid. Oh. Das ist ein <lacht> großartiger Vorschlag. Warum oh, Mutti, du bist das ein Schatz. <lacht> Auf diesen Gedanken hätten wir eigentlich auch ja, selber das auch kommen können. können. Na ja, da ist ja nun alles wieder in Ordnung. Mhm. Darf ich die Herrschaften zum Geburtstagsmahl <lacht> bitten? Am Abend, als Hanni und Nanni schon in den Betten lagen, ging das große Planen an. Weißt du, was ich am nettesten fände? Na, was denn? Picknick, eine Party im Grün. Oh, du, das ist die Idee. Nun, ist es dafür nicht noch ein bisschen zu kühl? Ja, das stimmt. Na, dann müssen wir das Fest eben verschieben. Nun spielt es doch sowieso keine Rolle mehr, wann wir im Mai unser großes Fest starten. Na, da hast du recht, Nanni. Morgen früh entwerfen wir eine lustige Einladungskarte. Musik Am nächsten Tag nahmen sie sich die vielen Glückwünsche vor, die von den Freundinnen eingetroffen waren. Sogar Corny, die neu in der Klasse war, hatte geschrieben. Sie entwarfen zuerst eine lustige Dankkarte, suchten sich farbigen Karton und pinselten und schrieben drauflos. Hier noch ein bisschen Rot vielleicht hin. So, fertig. Ich finde, das ist uns prima gelungen. Komm, wir zeigen Vater schnell mal unsere Karten. Du, vielleicht kann er uns noch eine kleine finanzielle Spritze geben. Oh, ja. Denn wenn wir alles besorgen wollen, was wir uns aufgeschrieben haben: gelanden, Essen, Trinken und pipapo, dann geht unser Taschengeld schnell drauf. Papi! Papi! Kommt mal hier rein, ihr beiden. Sieh mal, wir haben unsere Einladungskarten fertig. Haha, na, das sieht ja lustig aus. Herzlichen Dank für die Glückwünsche. Die Geburtstagsparty holen wir nach mit einem Picknick im Grünen bei warmem Wetter im Mai. Dazu laden wir dich heute schon ein. Aha, bitte wenden. Bitte aufbewahren, gilt später als Teilnehmerschein. <lacht> Na ja, das wird ja ein schöner Spaß. Papi? Na, hast du noch was auf dem Herzen? Wenn wir nun hier zur Schule gingen und immer eine Menge Freundinnen nach Hause brächten, das käme doch auch teuer. Ich glaube schon. Wir haben sowieso auf vieles verzichtet. <lacht> ihr seid mir ein paar Helden. Macht's nicht so spannend. Wie viel braucht ihr, hä? Ach, na ja. <lacht> wir wollen ja nicht... Na, reicht das? Ach so, viel? auf, Party. auf vielen Dank, Vati. Oh, du bist der liebste und beste Vater der Welt. Ja, Danke, das will ich meinen. Und nun raus mit euch. Ich habe noch zu tun. Komm, Nanni, nun müssen wir noch an jeden, der uns einen Glückwunsch geschickt hat, unsere Dankkarte schicken. Bei ihrer Rückkehr nach Lindenhof waren alle Gedanken an das Picknick erst einmal wie weggepustet. Wie immer gab es eine große Wiedersehensfreude und einen gewaltigen Trubel. Zum Abendessen war die vierte vollständig. Neugierig sahen sie sich um. Gab es neue? Für ihre Klasse nicht, aber dort hinten, da schien eine neue Lehrerin zu sein. Sehr jung, aber für eine Schülerin doch zu alt. Die Direktorin, die wie üblich am ersten Abend auch im Speisesaal aß, begrüßte ihre Mädchen herzlich. Ich freue mich, dass ihr alle wieder gesund und munter zurück seid. Ja, wir haben eine neue Lehrerin. Fräulein Vogel, die gerade ihr Examen gemacht hat, will uns aus der Klemme helfen, weil ja Fräulein Lamprecht nicht wiederkommen kann. Nun, ich hoffe, ihr werdet euch gut vertragen und fleißig sein. Die Direktorin sagte das nicht etwa mit erhobenem Zeigefinger, nein sie lachte und Fräulein Vogel lachte auch. In der vierten hatte Fräulein Vogel keinen Unterricht. Nur einmal musste sie in einer Biologiestunde einspringen. Und nun hatten sich die Mädchen vorgenommen, Fräulein Vogel ein bisschen auf den Arm zu nehmen. Ähm, seid ihr schon einmal auf einen hohen Berg gestiegen? Ja. Dann habt ihr sicher auch gemerkt, wie die Pflanzenwelt sich langsam verändert. Obstbäume und Getreide gibt es nicht mehr. Und es fehlen auch schon einige Laubbäume. Schlechthin... <lacht> Alle Kulturpflanzen. Also solche, die der Mensch anbaut, gibt es da oben nicht. In den Höhen wachsen nur noch niedrige Gehölze und zähe Bergblumen. Schließlich gibt es Höhen, wo man schlechthin nur nackten Fels finden kann. Fräulein Vogel? Ja, Jenny? Sind die Pflanzen schlechthin von der Höhe abhängig? Ja, von der Höhe schon. Aber zum Beispiel auch von dem Land, in dem sie wachsen. In Afrika findet man in 3000 Meter Höhe Blumen, die in unseren Bereichen über 1500 Meter schlechthin nicht mehr gedeihen. Schlechthin nicht mehr gedeihen. Das Vögelchen schlechthin, so hieß die neue Lehrerin seitdem in der vierten. Und das sprach sich in der ganzen Schule herum. Doch die Mädchen merkten mit der Zeit auch, dass die neue Lehrerin nicht nur ein netter Kerl schlechthin war. Sie hatte ein Herz für ihre Schülerinnen. Und so wurde sie bald die erklärte Lieblingslehrerin des Internats. Inzwischen war es Mai geworden. Zeit für die geplante Geburtstagsfeier. Hey, Hanni und Nani. Sagt mal, ihr beiden, was ist eigentlich mit eurem Picknick im Grünen? Ja, was ist nun eigentlich? Ich hab auch schon dran gedacht. Warm genug ist es jetzt. Und augenblicklich sind wir in einer schönen Wetterperiode. Sagen wir doch gleich nächsten Samstag. Hm. Was meint ihr, Hilda und Corny? Nächsten Samstag? Prima, in drei Tagen also. Oh, ich freue mich schon. Soll ich mhm. allen Bescheid sagen? Nein, eine offizielle Bekanntmachung finde ich besser. Na gut. Gleich morgen hängen wir eine Ankündigung ans schwarze Brett. Oh ja, hier ist ein Stück Papier. Das müssen wir gleich festhalten. Mhm. So, was schreiben wir denn da jetzt? Picknick im Grün. Oh, das ist gut. Mhm. Picknick im Grün. Wir wiederholen unsere Einladung zu unserer Mai-Party. Was? Oh. Ähm... Sie soll am kommenden Samstag starten. Bitte tauscht die Einladung, die wir im In April, April. verschickten. Hm, bei Pütti, Pütti, Pütti Lechner. Lechner. Du, aber da musst du auch schreiben, Erste Klasse, die kennt ja nicht jeder. Oh, ja, stimmt. Nicht. Okay, also bei Pütti Lechner, Erste gegen eine, Klasse, ja. gegen eine bunte Kappe okay. ein. Mhm. Aufbruch der Teilnehmerin, sagen wir, 13.30 Uhr. Mhm. Ja. Die Gastgeber und Helfer starten vorher und legen Spuren für eine Schnitzeljagd zum Festplatz. Dann müsst ihr erst suchen, wo wir feiern wollen. Hoffentlich finden das auch alle. Ach, sicher. Weiter wird nichts verraten. Weil fehlt jetzt noch die Unterschrift. Ja. Honey, Nani Sullivan. Okay, das ist prima. Ja, fertig. So, und jetzt nehmen wir eine Karte und suchen die Wege aus, auf die wir die anderen locken können. Okay. Ja, die Irrwege. Den Platz für das Fest hatten sie längst ausgewählt. Er lag in Richtung Waldwirtschaft Birkenreuth. Aber von dem Kreuzweg aus ging es links weiter. Dort war eine wunderhübsche, kleine Waldwiese. Außerdem war ein Bach in der Nähe, ein winziges Rinnsaal mit einem breiten, steinigen Bett. Dort konnten sie ihre beiden Kocher mit dem Harzspiritus gut zünden, ohne dass Brandgefahr entstand. Die vier zogen am Samstag schon um 12 Uhr los. Sie verließen das Haus durch die Hintertür, damit niemand sie etwa beobachtete oder gar verfolgte. Ihre Räder schwankten. So viel hatten sie draufgeladen. Puh. Puh. Mensch, wird über diese Berge rauf. Vorsicht. Puh. Puh. Puh, ich steig lieber ab. Halt, Hanni und Nanni, seht mal her. Wenn wir auf diesem Weg Papierschnitzel streuen, dann verehren sich die anderen bestimmt. Denn der Kartenach rührt dann mitten im Wald auf. Hm. Naja, aber wir müssen auch zwei oder drei verschiedene Spuren legen, damit sie nach dem richtigen Weg suchen müssen. Ja, den falschen am besten zuerst. Mhm. Ich nehme ja an, dass sie am Kreuzweg erstmal auf Birkenreut lossteuert. <lacht> Ob die uns jemals finden, nie im Leben. Mhm. Lust, wir fangen mit den Papierschnitzeln an. Gib mir mal einen Beutel rüber. Hier, ja, fangen fangen mal. Ich streue das hier <lacht> nochmal ins Dicke ich noch ein bisschen. <lacht> Los sind die Sägeschmiede, die müssen wir auch noch schnell. Ja, hier, stollen. dann muss ich Eier schalen nehmen. Was? <lacht> Mensch, pass auf, dass du dich nicht selbst verläufst. <lacht> oh, die finden uns bestimmt nicht. Sie verteilten Papierschnitzel und Eierschalen auf den Wegen, wie sie es ausgemacht hatten. Das hielt sie ein bisschen auf, aber um drei Viertel eins waren sie dann schließlich an der richtigen Stelle. <lacht> Toller Platz. Nun schnell alles herrichten. Wir spannen Gelanden zwischen die Büsche. Ja, gut. Äh, und dann hängen wir bunte Kugeln an die niedrigsten Äste der Bäume. Äh, Korni und Hilda, packt ihr die Vorräte aus? Ist gut. Wir packen die ganzen Flaschen ins Bachbett. Das ersetzt den Kühlschrank. Prima Idee. Und auf die Steine am Bachern stellen wir die Kocher und die beiden Wassertöpfe. Ist gut. Okay, bis die anderen da sind, ist das Teewasser schon warm. Ich hole die Aprikosentorte aus dem Karton. Ach, lass sie doch drin. Da steht sie gut. Herausholen können wir sie immer noch. Klar, wir haben doch schon genug aufgebaut. Und die ganzen Semmeln mit Wurst und Käse, Eiern und Gurken... Korni, ist jetzt nicht die Dekoration auf. Unsere Leutchen kommen gleich. Ich koste doch bloß. Die ersten Gäste erschienen gegen zwei. Ein paar verspäteten sich. Sie waren der falschen Spur nachgeradelt. Aber nach und nach erschienen sie auch. Die Zwillinge sahen sich um. <lacht> Fantastisches Picknick. <lacht> Aber das, ja ist das, das ist auch so, so schön. schön ne? Sind alle da? Anscheinend. Nur Ellie so fehlt. Ellie fehlt? Mit wem wollte sie denn fahren? Keine Ahnung. Merkwürdig. Ich glaube, sie hat mit niemandem über das Fest gesprochen. Na, sie hat in der letzten Zeit überhaupt so eine komische Mine aufgesetzt. Das ist mir ein paar Mal aufgefallen. Na, jetzt können wir es auch nicht mehr ändern. Wer weiß, was für eine Laus über die Leber gelaufen ja, so hat. Hey, hey, da kommt Bobby. Hallo Bobby. Hallo. Ja, Hast du deinen Kassettenrekorder mitgebracht? Aber sicher haben? doch. Ich setze ihn gleich in Betrieb. So, es geht los. Hallo, Eli. Es wurde eine lustige Party. Sie lagen auf den Decken und Kissen und schwatzten und trällerten die Melodien mit. Als sie so richtig in Stimmung waren, traten plötzlich zwei junge Leute in Försterkleidung aus dem Wald. Na, da hört sich doch alles auf. Da haben wir anscheinend einen ganzen Club von Waldfräflern entdeckt. Anzünden von Feuer, Zertrampeln einer Wiese, oh, Vergrämen von Wild durch großen Lärm. Zeigen Sie uns ruhig an! Aber passen Sie auf, dass Sie sich dabei nicht blamieren. Haben Sie denn eine Erlaubnis, hier Feuer zu machen? Hm? Wenn Sie genauer hinsehen möchten, die beiden Kocher stehen im Bachbett zwischen lauter Steinen mhm. und kein Gedanke, dass Funken überspringen können. Ja, ja. Und das Wild, um das Sie so besorgt sind, das ruht jetzt irgendwo mitten im Wald im Unterholz, mhm. falls sich ungebildetes genau. Geschöpf die klugen Herren belehren darf. Danke. Und der Besitzer der Wiese? Ist der mit dem Zauber hier einverstanden? Hanni hatte längst entdeckt, dass die beiden nur so wichtig taten und sich heimlich vergnügt zublinzelten. Deshalb rief sie, ehe eine andere etwas sagen konnte. »Oh, da verraten sie uns bloß nicht! Wer weiß, wem dieses Land gehört? Der zeigt uns womöglich an. Okay. Mal sehen. So viel ich weiß, ist der Besitzer recht streng. Sehr streng sogar. <lacht> Unser alter Opa Holzhausen. Mag sein, dass er streng ist gegen junge Leute in seinem eigenen Beruf. Zu uns ist er immer nur lieb und nett. Sie kennen ihn? Natürlich. Na, dann brauchen wir nicht länger strenge Minen aufzusetzen. <lacht> Die stehen ihn noch nicht besonders. Das das. Ja. Jetzt stellen Sie sich doch mal offiziell vor. Ja. Ich bin Günter Wolf. Ja, und, mhm. und mein werter Name ist Peter Hach. Kommen Sie, wir laden Sie zu einer Tasse Tee ein. Auf verbotenem Gelände gekocht. Ja. <lacht> Bitte sehr. Danke. Dafür schmeckt er ausgezeichnet. Naja. Und wie wär's mit einem Stück Kuchen? Kuchen? Oh, ja. Mhm. Dafür sind Lecker. wir immer zu haben. Ja, hier, ja. ich gebe oh. auch mal ein Stück. Oh, ja, ja. gut. Was feiern die jungen Damen eigentlich? Na, irgendeinen besonderen Anlass muss dieses rauschende Fest doch haben. Hat es auch. <lacht> ein Zwillingsgeburtstag, der Ding schon ein paar Wochen zurücklegt. Hm, Hannis und Nannis Geburtstag. Ah, wenn das die Gastgeberinnen sind. <lacht> Dann geben wir uns vielleicht die Ehre, mit Ihnen zu tanzen. No, no. Er verbeugte sich vor Nanni, die am nächsten saß. Korni spurte sofort und legte ein Band mit flotter Beatmusik auf. Wolf zog Hanni vom Boden auf und beide Paare begannen auf dem unebenen Boden ein fröhliches Gehopse. Die anderen hatten zunächst nur den Takt mitgeklatscht, aber dann traten auch sie mit zum Tanz an. Mit so viel Eifer und Kraftaufwand, dass sie zum Schluss atemlos japsend auf den Boden sanken. Ach. Das ist ein sagenhaftes Fest. Ja, ich glaube, ich brauche noch ein paar Brötchen zur Stärkung. Aber dann müssen wir gleich weiter. Ja. Bitte schön, leckere Brötchen. Ah, Hol doch ah, einer noch meine Flasche und so hier was zu trinken. Ich echt, oh, gib du mal her. Schick mal gib mir mal ein Glas rüber. Ganz voll? Mhm. Natürlich. So, will noch einer was haben? Ja, hier! Es scheint euch schlechthin zu schmecken! Aber es ist auch schlechthin alles vorhanden, was man sich wünschen kann! Also ich muss sagen, die Zwillinge haben es mit ihrer Party schlechthin großartig getroffen! So etwas sollte es öfter geben! Es macht schlechthin! Das hat gekracht! Sieh mal, der Himmel ist ganz schwarz! Na, komm, oh, gehen Gott, wir gehen jetzt. Du bist nicht mehr zu Hause. Du fängst nicht ja. mehr das Geschehen. Ich würde helfen doch mal. Pass mal jeder mit an. Das wird ja immer schlimmer. Jetzt gießt du es. Ja. Ich mal mit an. Oh, oh, alles wird nass sein. Auf die auf Räder Blöde. los. Ih! Es rollt. In Windeseile saßen sie auf den Rädern und sausten los. Sie brauchten nur ein paar Minuten bis zum Gasthaus. Trotzdem kamen sie platschnass dort an. Inzwischen war in Lindenhof Cousine Elli höchst aufgeregt ans Telefon gestürzt. Mutter, bitte hol mich heute noch nach Hause. Bist du nervös? Was fällt dir denn ein? Ich kann nicht länger hierbleiben, Mutter. Nicht einen Tag. Also, was ist denn los? Na, Hanni und Nanni feiern heute ein Fest. Ja, und? Und mich haben sie nicht dazu eingeladen. Was sagst du da? Sie haben dich nicht eingeladen? Mhm. Weißt du, das kann ich mir nicht denken. Das ist aber so. Ich bin von der ganzen Klasse blamiert. Bis zur letzten Minute habe ich damit gerechnet, dass sie mir noch was sagen wollen. Aber sie taten es nicht. Kein Tag länger bleibe ich hier. Bitte hol mich ab. Sonst reiße ich heute noch aus. Also, Kippen, beruhige dich erst einmal. Erzähle. Es gibt nichts weiter zu erzählen. Kommst du? Na gut, ich komme. <lacht> Diese Sache möchte ich gerne auf den Grund geben. Ich bin überzeugt, dass ein Missverständnis wurde. Also, ich bin <lacht> bald da. Eineinhalb Stunden später war die Mutter in Lindenhof. Ganz verheult kam Elli ihr entgegen. Ihre Mutter schüttelte den Kopf. Elli, wo sind deine Cousinen? Sie sind noch bei ihrem Picknick. Was, bei diesem Wetter? Sie sind bei dem Regen in einen Gasthof geflüchtet. Ach so. Von dort aus haben sie die Hausmutter angerufen, damit sich niemand sorgt. Hm. Kennst du das Gasthaus? Ja, es heißt Birkenreuth. Wir waren schon einmal dort, die ganze Klasse. Na gut, wir fahren auch hin. Elli blieb nichts übrig, als zu gehorchen. Sie kamen mitten ins große Gaudi hinein. Nanni entdeckte Elli zuerst. <lacht> ja, Elli! Sag mal, Elli! Na hallo, Tante, wie kommst du denn hierher? Ja. Oh, das ist ja eine tolle Überraschung! Elli, warum kommst du erst jetzt? Wir haben dich schon vermisst! Ihr habt mich doch gar nicht eingeladen! Was? Was? Och, natürlich! Natürlich haben wir dich eingeladen, Nein. das habt ihr nicht! Ach, das ist doch Unsinn! Schon im April, genau wie die anderen! Hast du die Einladungskarte vielleicht vertrödelt? Hättest du uns doch nur zu sagen brauchen. Aber nein, ich habe niemals eine bekommen. Also, liebe Elli, wir haben damals unsere Einladung sofort verschickt. Nämlich als wir Geburtstag hm, hatten. Ja, genau. Denn dies ist ja unsere nachträgliche Geburtstagsparty. Und auf jeden Glückwunsch hin haben wir prompt einen Umschlag geschrieben, die Karte hineingelegt und abgeschickt. Na, stimmt, so war es. Mhm, so war das also. Nun, Elli? Ich habe den Geburtstag vergessen. <lacht> so. Ellie, du trockne deine Krokodils drin. Ellie. Du kriegst jetzt was zu trinken. Hast. Ich weiß ja. jetzt was in die Musicbox. Hey, prima, Bobby. Jetzt wird erst richtig lustig. Komm, komm. Ellies Mutter ging hinaus in die Küche. Dort bestellte sie Waffeln und es dauerte gar nicht lange, bis Berge davon anrollten. Und dazu kam Nachschub von einem heißen Getränk, das sich von dem ersten Tee allerdings durch einen tüchtigen Schuss Rotwein unterschied. Der alte Förster hatte den Trank heimlich auf seine Weise verbessert. So feierte Elli schließlich doch noch mit. In schönster Eintracht und in den inzwischen getrockneten Kleidern kehrte die Geburtstagsgesellschaft abends nach Lindenhof zurück. Musik Die Maitage waren wunderschön. Deshalb setzte Fräulein Theobald für die ganze Schule einen Wandertag an. Die vierte und die fünfte Klasse sollten zusammen losziehen. Nicht nur mit ihren Klassenlehrerinnen, sondern auch mit Fräulein Vogel. Sie als Naturkundlerin kannte sich draußen gut aus. Die Mädchen jubelten. Sie verstauten in ihren Campingbeuteln außer einem Regenschutz und Proviant auch Löschpapier, Pappdeckel und Gummiringe um Pflanzen sicher befördern zu können. Früh am Morgen brachen sie auf. Das erste Ziel war ein Moor, das gar nicht weit von Lindenhof entfernt lag. Trotz der närrischen Verliebtheit zu allem Grünzeug war das Vögelchen eine Wucht. Sie machte allen Unsinn mit, balancierte auf Baumstämmen über Moraste und verzichtete am Bach auf die Brücke weil im Wasser genug große Steine lagen, auf die man springen konnte. Und sie wusste wundervoll zu erzählen. Fräulein Jenks und ihre Kollegin Heyer von der Fünften gingen würdig am Schluss. Ob sie wohl manchmal den Kopf schüttelten, weil ihre junge Kollegin sich genauso ausgelassen benahm wie die Schülerinnen? Zur Frühstückszeit kehrten sie in einem kleinen Gasthaus ein. Oh. Wollen wir draußen essen, Vogel? Gern, wenn ihr möchtet. Es ist warm genug. hey Jenny, lass uns zusammensitzen. Ellie, komm du auch hier. So, wenn alle Platz gefunden haben, wollen wir die Speisekarte studieren. Na, ich finde, probieren geht über studieren. Aber meinetwegen. Guck mal, die kleine Gesellschaft da drüben. Ganz schön schräge Typen. Die lassen sich durch uns gar nicht stören. Wir haben wohl ein interessantes Gesprächsthema. Ah! Um Gottes Willen. Du oh, Arme. Ah, das Insekt hat dich ausgerechnet oh. durch am Auge erwischt. Es oh, wird schon ganz dick. Was, was machen Ach, wir dich, denn ich da? ich habe eine gute Salbe in der Tasche. Das wird ein wenig lindern. So. Mann. So. So ein Biest von Wespe. Ursel, sei nicht ungerecht. Außerdem glaube ich nicht, dass es eine Wespe war. Wahrscheinlich war es eine Biene. Ich habe den Sterrel doch noch aus der Wunde gezogen. Und das arme Tier überlebt den Stich nicht. Das geschieht ihm recht. Aber Ursel, die Bienen sammeln uns doch den Honig. Honig esse ich bestimmt nicht wieder. Ich mache mir sowieso nichts draus. Oh, das sieht aber auch schlimm ja. aus. Mhm. Und das Auge ist fast zugeschwollen. Ursel, willst du lieber warten, bis wir zurückkommen? Ach nein, Fräulein Jengs. Ich gehe weiter mit. Gut. Also, ich glaube, wir brechen dann lieber auf. Oh, Packt eure Sachen zusammen. Gebt mir bitte meine Tasche Fräulein Vogel strich noch einmal die kühlende Salbe auf Ursels Auge. Dann wollte sie die Tube wieder in ihrer Tasche verstauen. Meine Brieftasche ist weg. Ach, du liebe Was? Zeit. Hatten Sie viel oh. Geld bei sich? Ach, um das Geld geht's mir gar nicht so sehr. Aber in der Brieftasche waren wichtige Papiere. Mein Führerschein. Und ein Brief von der Schulleitung, die mich zum Herbst einstellen will. Ach, das ist halb so wild. Dann bleiben Sie bei uns. Sie hey. werden das bloß getan haben. ich glaube nicht, dass das eins von unseren Mädchen war. Viel eher stecken die Burschen dahinter, die da drüben am Tisch saßen. Glaubst du wirklich? Ach sicher. Die mussten an unserem Tisch vorbei, als sie weggingen. Oh Mensch. Den anderen leuchtete das ein. Aber wo sollten sie die Gesellschaft suchen? Keiner hatte in der Aufregung um Ursel darauf geachtet, was ringsum vorging. Ach, das war hier so schlimm. Wir müssen was unternehmen. Ja, aber was? Kommt mit. Ja, los, wir, wir, wir erkundigen uns in der Küche bei der Wirtin. Gute Idee. Äh, hier lang. Nee, hier um die Ecke. Hier ist es. Ja. <lacht> Ach, bitte. Ja, noch fehlt was? Kannten Sie die jungen Leute, die am Zaun saßen? die jungen Leute, ja, ich weiß nicht. Dorle? Ja? Komm doch mal her. Waren die Burschen an dem letzten Tisch da? Waren die nicht von heuer? Na, freilich. Bei denen passe ich immer extra auf, seit sie mich mal bei der Zeche beschwindeln wollten. Haben sie wieder was angestellt? Ja, unserer Lehrerin fehlen nämlich ein paar Sachen. Ja, und vielleicht... Das sieht denen ähnlich. Ich hab mich schon gewundert, dass sie so schnell verschwunden sind. Haben sie bezahlt? Bei denen kassiere ich doch sofort. Mich legen die nicht wieder rein. Aber wo finden wir sie? Das kann man natürlich nie so genau wissen, aber sie haben hier ganz in der Nähe einen Treffpunkt. Dort habe ich sie schon ein paar Mal gesehen. Da hinten, bei der alten Mühle. Seht mal da. Na, vielleicht sind sie da hingegangen. Na, die werden wir überraschen, na. Hm. Gegen die Burschen könnt ihr wenig ausrichten. Ja, wir müssen Freund Vogel doch ja, helfen. Wir müssen ihr helfen. So, ihr vier wollt also los. Wir ja, ja, ja. Alter, ah, nehmt vier Rede aus der Scheune. Dann seid ihr flinker als die Bande und könnt im Notfall ausreißen. Ja, das ist aber nett. Du, dolle. Was denn noch? Ach, hol doch lieber den Hubert, der soll mitfahren. Der Hubert? Er soll einen ordentlichen Knippel mitnehmen. Hubert ist unser alter Hausknecht. <lacht> dann kann ja nichts oh. schiefgehen. Jenny und die anderen bedankten sich herzlich bei der Wirtin, schlichen über den Hof zur Scheune und brausten los. Der alte Hubert folgte ihnen schnell. Die Mühle schien nicht mehr in Betrieb zu sein. Ein breiter Steg führte über den Mühlbach in einen großen Hof. Die Mädchen waren von den Fahrrädern abgestiegen und gingen vorsichtig hinein. Da! Aus dem Schuppen in der Ecke hörten sie lachen. Die vier Mädchen sahen sich um. Es war ihnen doch etwas unheimlich. Aber da erschien gerade Hubert auf der Brücke. Er winkte ihnen mit einem kräftigen Knüppel zu. Nun, mit Hubert im Hintergrund konnten sie sich vorwagen. Hier, du hast einen Gebt Haube. uns die geklauten Sachen sofort heraus. Aber schnell! Welche Sachen meinst du überhaupt? Und wieso geklaut? Pass auf, dass ich dir nicht eins über die Ohren zieh! Richtig! Los, gib sie! Oh, Mensch, lass mich ja, los. los, du Gadgete! Ja. Lass mich los! Du mal, Junge, du. die Polizei kommt auch gleich! Verdammter Mist! Die haben uns geschnappt! Sehr richtig, ihr gemeinen Kerle! Gebt die Brieftasche zurück! <lacht> ja, ja... – Moment! – Wird's bald! drück die Brieftasche raus! – Das war doch nur Spaß, Opa! – Ja! – Hier ist sie zurück! – Das war doch nicht so gemeint! – Sieh nach, Mädchen, ob alles drin ist! – Das scheint in Ordnung zu sein. Brief der Schulbehörde, Führerschein, aber das Geld fehlt! – Wieso Geld? – das? – Na wird's bald, oder, oder soll Na, los, ich? – Los, Jungs, rückt die Kröten wieder raus. – Na ja, gut. – Na gut. – Was los? los oh, schnell! – Beeilt euch gefälligst! – Werft die Scheine und Münzen auf den Boden, aber Dalli! – Ja, mehr hab ich nicht. Das ist alles. – Das war's, mehr haben wir nicht. – Bestimmt, wir haben alles zurückgegeben. – Können wir jetzt abhauen? – War ja Ich Spaß. meine, wir haben doch jetzt alles rausgerückt. – Meinetwegen, aber bessert ja, euch! Siegerlaune fuhren die Mädchen zum Gasthaus zurück. Die vier rauschten wie die wilde Jagd auf den Rädern heran und legten die Brieftasche vor Fräulein Vogel auf den Tisch. Bitte sehr, Fräulein Vogel. Gucken Sie nach, ob alles drin ist. Ja, Kinder, ihr seid spitze. Oh, echte Detektive. Aber da ist ja viel mehr Geld drin, als ich vorher hatte. Was? Wieso denn? Was? Die Diebe hatten die Beute schon vorher unter sich aufgeteilt. Ja, und als der Hausknecht seinen Knüppel schwang, da haben sie wohl vor Angst alles Geld, was sie noch hatten, schnell hingeworfen. Und ihr eigenes noch dazu? Ja, das geschieht ihnen oh, rein. Jetzt haben sie das sich selbst angeschlafen. Die Mädchen ernteten Lob, Anerkennung und Dank. Und der alte Hubert? Auch er wurde herbeigeholt. Sie wollten sich doch bei ihm bedanken, die Mädchen und die Lehrerin. Fräulein Vogel nahm alles Geld, das ihr zu viel in die Tasche gerollt war, legte noch extra einen Schein hinzu und gab es ihm. Das haben sie sich ehrlich verdient.